fəinn asfaq al-hadisi kalamullah və xeyrül hədyi hədju Muhammədə sallallahu alayhi və ali və sallam və şerrül umuri muhtəsatatuhə fəinn kullu muhtəsatatin bid'a və kullu bid'ə və kullu bid'ətin zəlalə və kullu zəlalətinə fi'nar. Məhəmməd sallallahu alayhi və səlləm məmuri təqvalıl mazə əsas məsələlərdən an fikrimizdə böyük bir Dəqiqli işləyir və həmçinin hər adam bu məsələyə girişməməlidir. Çünki təhlükəli məsələdir. O məsələlərdən də biri təkvir məsələsidir. Yəni, kimisə təkvir etmək, kimisə kafir demək. Və bu məsələdə çoxları, bəziləri ağırlar. Xüsusən də bu məsələlər bilməyənlər qarışıb bu məsələlərə və bununla da görürsən çıxıblar. Hətta sonda gedib elə bir firqələrə çıxıblar ki, hansı ki o firqələr barədə kifayət qədər bizdə, Peyğəmbər salallar sələlər dəlillər var ki, o firqə barədə bizə kifayət qədər istər, gördük, gəlib çatıb Peyğəmbər salallar sələləmdən, sənin xabar işlərdən. Çünki müsəlmanın təqfir eləmi, adi bir məsələyə görə müsəlmanın təqfir eləmi olan adətidir, o firqanın adəti kimi. Tarixə düşüblər bu cür. Və təsəvvür edin ki, sahabilək şafir gördülər, Ali binəbi talibi. Yəni təsəvvür edin, nə dərəcəyi çatmışdı bu. Ona görə bu məsələdə ehtiyatda olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, hər bir məsələdir ki, hansı firqeyə düşməyəsən. O, bu məsələyə öyrənmək istəyirsən, müxtilə bilməyəsən ki, biri var mütləq təkfir, biri var müəyyən təkfir etmək. Yəni, biri var ümumən, məsələn, hansısa bir dəlilə, ayə və ya hədisə və ya alimlə sözünə istinad eləmək, ümumən təkfir etmək. Məsələn, sələflərdən gəlib, sələflərdən gəlib ümumi təkfirlər. Məsələn, tutaqşı imam Şafir deyir ki, kim desə ki, Quran məxhludur, kafirdir. Və ya, məsələn, sahabini söhən kafirdir. Bu, ümumi hökumdir. Yəni, bu, o deməkdir ki, sən bunu oxusan, sən götür kim söhsə, məsələn, tutaq ki, sən o təkvirlə olmaz. Çünki ne üçün? Burada artıq ümumidən keçir xüsusiliyə. Xüsusilisə hökumi başqadır tamamən. Mütləq geri bunu ayırmaq lazımdır. Kim ayırmırsa düşəcək xavacdan yoluna və zəlalətə. ona görə xüsusilə, ümumini ayırmaq lazımdır. Və bəclə bunu ayırmadıqlarına görə, məsələn, Baladır da oxuyur, məsələn, çox çıxı kitabları və ya kəsitlərə baxır, qılaqsır və ya internetdə girir saytlara, heç bilmir, o saytın arxısında kimlər oturur, tanımır, bu saat elm el mənbəyə olub, internet. Və kitab oxuyan yoxdur. Onun görə görürsən ki, Baladır ilə uşaq girir internet kuluna və ya alır evdə internetə baxır, Hansı bir sayta girir, oxuyur orada hansı təkvirsən saytına, oxuyur orada bir-iki ilə şey çaşır, gəlir deyir ki, a, mən də biləm və kafir demək lazımdır. O, elmə hələ dadmıyır, ləzəyət yaxınlaşmıyır elmə. O, elm deyil. Çünki, ola bilər insan Quranı əzbər bilsin, səl, buxari, muslim əzbər bilsin sənədilə. Maşı, o, demək, o, alimdir, elmi var. Əzbərçidir. Elm fəhimdi, başa düşmək. İnsan elmi öyrənir, onunsa da sən oxuduğu tutar kitabı əzbərlə bilmirsən ki, lakin oxuduğun kitabı tutarandan sonra səndə fəhmi yaranır. Sən, sən artıb məsələni başa düşmürsən. Elm əzbərləmək deyil. Ola bilər biri gəlsin sənə, tutun, belə danışın bülbül kimi. Amma o deməkdə öyə elmdir, elmdir. Elm düzgün başa düşməkdir. O, bunu bəzi calanlar başa düşmürlər. Hələ bunu başa düşmülə qaldı ki, elmi. Ona görə, qardaşlar, bu məsələdə ehtiyyatda olmaq lazımdır. Bu məsələ tədik elmək lazımdır bilənlərə. Yəni, mütləq kim təkvir məsələsini öyrənmək istəyirsə, mütləq gerək ümuminə xüsusini ayırmaq lazımdır. Ola bilər bir məsələ ümumən küfürdür, lakin xüsusən gələndə təyin eləmək flankəsi onun şəhətləri var. Da, nədir o şəhətlər? O şəhətlər nədir? Yəni, bizdə indi xüsusi, dedik ki, yaxşı, ümumi, bələdir, xüsusi ayrıdır, xüsusi də şəhətlər nədir? Şəhətləri var təkfir eləmək üçün. Təbii ki, biz daha toxunmuruq, kim təkfir eləyə bilər onu şəhətlərin? Biz söhbət eləyirik, kimi təkfir eləmək ola Onu şəhətlərin. O şəhətlər də dörd dənədir, alimlər dörd dənəsini qeyd ediblər və o şəhətləri öyrəndən sonra həmçinin var. Çünki elə əməllər var ki, məsələlər var ki, onlar mani olur insana təkbir eləmək üçün. Yəni, biz bunu haradan çıxanmışıq? Sələfdən. Biz bunu sələfdən çıxanmışıq, görmüşük ki, sələf yazdığı kitablarda, internetdə yox, yazdığı kitablarda oxumuşuq ki, və bu məsələdə sələflər üzr döyüblər və s. Amma birinci ki təkbir eləmək üçün, müəyyən bir adamı təkvir eləmək üçün, hətta ona hökum verəmək üçün ki, sən kafirsən, ən birinci şərt, gələk o adam az ki, təkvir olunan, həddibuluna çatan olmalıdır. Yəni, ağlı başında olmalıdır. Yəni, bu, o deməkdir ki, əgər həddibuluna çatmayıbsa, əgər ağlı başında deyilsə, ona sən hökum verəməzsən ki, o kafirdir. Çünki Peygamberlər salasından buyurub ki, gələn üç nəfərdən qalxıb yəni yazmur günah. Hər şey salabda. O nədir? Ən birinci uşaq, hətta həddiullah çatanacaq. İkinci yatan adam, hətta oyananacaq. Üçüncü də ağlı olmayan, hətta ağlı gələnəcək. Bu ən birinci şərt deyəndə ans ki, təkkir edən adam filan adam belə bu şərti nəzərə almalıdır. İkinci şərt baxmaq lazımdır. Kimi ki, təqfir eləmək istəyirsən, onun etdiyi əməl və ya dediyi söz, onun etdiyi əməl və ya dediyi söz, o küfür, etdiyi küfür və ya dediyi küfür, onun iradəsi nə olub, ixtiyanı olub və ya ixtiyarı olmayıb. Yəni, bu da e, mühümdür. Çünki neçin bu şəfiqə edilirik? Quran-ı kəlimə ayəsinə görə. Çünki, vaxmaq lazımdır, o adam insandan ki, müsəlmandan ki, təbii ki, bu qaydalar müsəlmana aiddir. Kim ki, şəhadəti getirir. Kim ki, şəhadəti getirir, ona aiddir. Amma kafirlərə, əli, kitab və s. bu şəhətlərə az tətbiq olunmur. Çünki, onlar kafirlər, ona görə. Söhbət gedir ki, şəhadəti getirir, İslam dairəsindən sayılır. Və onları, sər İslam dairəsindən çıxadmaq sunuları və bu şəhətləri bilməlisən, tətbiq eləməlisən. Sonra, hökm verə bilərsən. Və ikinci şərt, görək öz ixtiyarı ilə və iradəsin olmalıdır. Və e, baxma lazımdır, biri küfr eliyibsə, deyibsə və ya edibsə, bu onun ixtiyarı ilə və iradəsi ilə yoxsa nəsə başqa bir nəsə olubsa. Çünki Allah Subhanahu buyurur ki, "Mən kəfara billahi min ba'd eimanih illə man ukriha və qalbu mutma'innu bil iman." ayə. Nahl surəsi ayə. Allah s.ə. bu ayda küfür edənləri istis küfür onlardan istisna edir onu ki, o ki, məcbur edilib. İqraqla edilib. Məcburiyyət qarşında edib və ya deyib. Onun görə Allah s.ə. buyurur ki, qəlbi imanla sabit olduğu halda küfür deməyə və ya etməyə məcbur edilən şəxs istisna olmaqla. Deməli, Həv küfür edən, şafir olmaz, çünki baxma lazım ola bilər, məcbur edilib. Öz ixtiyarını olmayıb, öz iradəsini olmayıb. Ona görə, nəhəl 106-cı ayı, bu qaydadır. Həmçin, mühtələm müsəlməllər e, e, misal gətirmək olar həmçinin e, yəni, öz ixtiyarını və ya öz iradəsini və İnsan ola bilər hərdən elə vəziyyətə düşə bilər ki, öz ixtiyarından aslı olmayaraq nə şey deyə bilər. Necə ki, məsələn, tərəhindən qorxusundan, hüznündən və bu kimi misallarla. Necə ki, peyğəmbər sallallar deyir ki, Səhih il-Muslimdə deyir ki, bəs o kişi cansı ki, səhrada gedirdi, dəvəsində azıqlar da də var idi, su və s. Birdən küləq qopur, fırtına başlayır və dəvə əlindən ipi çıxır dəvənin ipi və dəvə itir. Və bu qalır bələ, susuz, artıq əziyyət çəkməyə başlayır və gəlir bir qura ağacının altında oturur birdən, və artıq ölümün gözləyir, birdən başın qalılarında görür ki, dəvə buna sağa gəlir. Və Peyğəmbər sasını bunu misal gətirir. Deyir ki, bax, bu necə sevinər bu adam? Bundan böyük sevinc varmı? Səhra, suzdur, birdən görürsək, su gəlir. Və ona görə deyir ki, o da fərəhindən, sevindiyindən deyir ki, Allahım, sən mənim qulumsan, mən də sən Rəbbim. Yəni, Peyğəmbər səhəsində deyir ki, fərəhinin şiddətliyindən xəta elədi. Qədərcə, yəni, iradəsin olmadı, zixtiyarın olmadı. Sadəcə, o çıxdı o zixtiyarından, onun görə dedi belə, onun görə bu, kafir demək olmaz buna. Aydınmə qədəşlər? Həmsinin Təkbirin şəhətlərindən anasır ki, müəyyən bir şəxsin təkvir olunmağı üçün şəhətlərdən də biri gərək hüccət qaxmalıdır. Gərək, e, bu üçüncü şəhətdir, gərək hüccət çatmalıdır o adama. Yəni, bilməlidir, bəyan olunmalıdır. Ola belə insan bilməyə-bilməyə eləyir. Ola belə insan bilməyə-bilməyə eləyir, onu bəyan eləyə lazımdır. Ona görə bu balacalar, bəzi balacalar açıq yarışırlar bu məsələyə. Səflər nədəndir? Əla bir şey görən kimi təkrirləyirlər başqa. Olmaz. Sənə gəl bir dənə şeik və ya küfr görsən, bu da aldı və ya bir də sən öyrət günincə. Öyrət cəmaata. Sən oturub elə təkrirləyirsə, daha çıxdı hamısı, çıxdı hamısı özün qaldın. Sonra özündə də şəkilləyirsən. Olmaz belə. Ona görə də kərahi hüccət qaxmalıdır. təyin olunmalıdır. Bu biz özümüzdən demirik bunu. Bunu sələflər, əlhəm də internetdə, kitablarında, kitablarını oxumuşuq. Kitablarından, şeyxlərindən dərs almışıq. Ki, və bələ lazımdır bunu eləmək. Bu yeməyi bələ yiyirlər. Qaşıq sağ həlində tutub, və bələ, və də işli yandırar. Və bələ, ölümüş şey bulamsın. Sonra həmçinin, məhzələm səhəm və Allah, dördüncü şərd, hansı ki, müəyyən bir şəxsi təkfir eləmək üçün, müəyyən bir şəxsi dördüncü şəhər, gərək o adam təvil eləməməlidir bir şeyi. Məsələn, birdən küfür eləyə bilər, deyə bilər, ola bilər, təvil edib bu. Onun görə bu küfür, bilir, e, e, bəzi dəlilləri görə, onun görə bu küfür saymıyor gözünə, onun görə deyib, onun görə baxmalı, hələ adamda yoxsa yox. Məsələn, nə qədər məsələlər var Atmay vəzifətdə və ya qeyri məsələlərdə, sələflər deyib ki, kim beləlisə kafirdir, kim beləlisə kaf Zəllə ki, təvil etdiklərini görə sələflər olaya kafir saymıyıb. Ona görə İmam Əhməd deyir ki, rəhaməm Allah, cəhmiyyələn sözün mən deyə idim, kafir olardım. Lakin, o, təbii ki, İmam Əhməd olaya alimlərlər də aşırıdır. Deyil, olaya kafir saymıram, çünki cahillər, təvirləyiblər ona görə. Təvillərini görə, alimlər təkfir olunmur, təsəvvürlər, cahillər necə? İşidirsən? Hə, həmçinin, ona görə, həmçinin buna misallar çoxdur, qardaşlar. Məsələn, bəzi sahabilər də, hətta bəzi sahabilərə münafiq edib, təvill edib. Bəzi sahabilərə münafiq edib, nəkəb Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm onların bu sözünə görə, təvil etdiklərini görə onları təkvir eləməyib. Sadəcə, onları başa salıb. Həmçinin, qardaşlar, tabıq qıssa, Məyyən bir şəxsi təkfir etmək üçün, kafir demək üçün bu şəhətlər mühümdir, hələn burada manilər də var, hələn biz danışmırıq, hələn biz danışmırıq, e, kim etməlidir bunu, hər yerindən duran yox, hər bir-iki dənə kitab oxumaqla elə bilir ki, o artıq bilir, o yox və ya hansı bir kitabı əzvər bilsə, hansı bir ayəni o yox və bəzi qardaşlar nədə çaşırlar, deyirlər ki, bəs, onlar dəlil getirir, hamı dəlil getirir, hamı. Və kim dəlil gətirir? Qətau düzdür. Əsas dəlil gətirmə və əsas dəlili düzgün başa düşmək idi. Necə Əli ibn Əbi Talib deyir, xvarişlər də dəlil gətirdilər də əlinin kafir görülməsi üçün. Onlar da dəlil gətirirdi. Lakin Əli ibn Əbi Talib nə dedi? Sözləri haqqdır, lakin basircəsinə başa düşmədilər. Düzgün və əsas səhrimdi. Dəlil yox. O deyir, ha dəlil gətirir? Sənin ki, hansı firqətdə sufiləyə oturursan, onlar Onda dollar da düzdür, yox. Dəlil gətirmə, çaşdırmasan səni. Həmdə baxçı ilə kim gətirir? Hardan gətirir? İnternetdə bilmirsən kimdir bu? Elimi hər yerdən götürməzsən. Elim internet elin mənbəyi olmamalı. Çünki interneti görmürsən, o tayfı kim oturub? Bilmirsən. Elimi dilənlərdən götürmə. Əgər İbn Əsiyin, rahimehullah, təbiinlərindən böylərindən biri, təbi üy təbiinlərdə bir az kisa sahabələrdən sonra gələ, o vaxt da deyir ki, o vaxt ki, bir dət çıxandan sonra başladı suhur eləməyə, o vaxt ki, dedi ki, elimsin dinimizdir, bu, baxın, kimdən götürürsünüz? O vaxt bu məsələyə ehtiyyatda olmağa çağırdısa, təsəvvürlə indi necə? 21-ci əsr, internet və s. Ona görə kim ehtiyyatda olsa, salamat qalacaq və kim uzaq düşsə sələfin yollar və ehtiyyatsız olsa, bu qaydaların rayiyyət eləməsə, zəratı düşəcək və gedəcək h yəni də sufoluq, yəni gedir xəvariclərdən, onlarla quruqları var, tülbətür növlərindən düşəcək və bu gün səhətdə Allah Subhanahu bizə işin faydalanmadan üçün və ölkəmiz salamat olsun, müharibə ölkələrində və bizi xətdan baladan qorusun və məscidlərinizi açmağa kömək olsun və kimlər ki mane ola, kimlər ki davalıya ola, evin bağla, ya onların nəslini bağla, malın bağla, hər şeyin ruzusun. Ki dərs olsun başqalarına da. Bəli, bizi fitnədən, əhlindən وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلم من كل ذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين إباد الله إن الله يعمر باللعدل والإحسان وإيتائذ القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي جائدكم لعلكم تذكرون قل ذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون ما